akasema ajahusika na nini siku kadhaa tena nikaona kuna vitu vingi social media nikaona hata management ikasema wajua unaweza masyara, kabisa kwa sababu inaendeleza kitu kingine vibaya so try to avoid person basi kumpunguza kwa sababu kabisa na labda haito kai yeye hivyo kwa sababu vitu vibaya kwa kwa na ujawizi toangu okay, okay, okay na wajiozito no wangu after that nikaanza kuilea kama baba mwingine ambaye anani anamtoto an, an, an, an, anam wake kisingini familia yangu na anafanya vitu na familia yangu mm. na familia yangu wewe umetokea na wao wangu ibaki maswala yangu mimi na wewe ni mimi na wewe kwa tangia mimi ni mimi na wewe na sisi before ili kwa sababu mimi hivi kuna nikianza kaja kugundua ni kweli. kudumia kama mtu mwingine faida. Ikaenda kuna kwa, nasikia, zari, kwa mtu ambaye una mapenzi mm -hmm. so, ah, na familia yako mnamchafueezi to direct mtu So ah na mbona nasikia kuna hivi na hivi na hivi na hivi. Toto, mjimina, katika social media. So, so, kwa kwanza vita kati ya tawu mtoto na mtoto wangu miosadarafik. Kisho na wa kipua watakuwa kufuna maelewano. Halafu unaenda kumtukanisha zari ambaye hana kosa lolote kwa sababu kosa ni nafungu mimi nilifanya baada yangu mimi tumetokea tumefanya Kwa nini mazingira kumtukana zari? It sense. mbaya zaidi inaonekana mimi katika jamii kama wewe ni wewe umefanya umetokea umefanya kusuala still na wewe unaenda tena kutengeza mazingira ya nao. Sasa so, ikabidi niko kama kawaida nafanya vitu vya kumpunguza kutuzi kwa karibu lakini mtu unapokuwa na mjauzito tena unapokuwa kuna mara kwa mara bana inabidi sio kuna hiti sio kwa sababu ya kliniki nanyi nani na nikajui nikitengeza mazingira ya ugumu nizekane nikatengeza mazingira kwamba diamond kamkana mwanai diamond ya kamtelekeza dangani mtoto mpaka anafikia mimba mpaka anakuja kuzaliwa kwa siku na hiyo ya Mwenyezi Mungu alikuwa si na shilingi 70 hiyo kila siku unajua inshallah mm. mambo pingine watu wengine ukichanganya maana kwa wiki si chini ya 5000 okay. acha hivyo mimba rovenda kwa kubwa nikamrudia 4000 nafor mpia hiyo itaenda mtoto akona nao usio atikiniki na hiyo mm. Mwisho yake na mimba. Mimba kwa sababu siwezi kuacha damu yangu ikapotia lakini wangu kwa ni mwana mki wangu kwa nini mm. mwana, ikaenda hivi na hivi na hivi na hivi na vitu mgini ulizu, na vitu Kiyukori, unajua kabisa watu, mm. Ika mambia, ni watu wamevisikia kwa unatangaza maswala ya jozi kwa watu maswala kwa sababu sijijiandaa kulikubali kwa kipindichi ya media lakini mlikubaliana wewe na yeye mlikubaliana mimi, mm -hmm. mimi na yeye mm -hmm. na ilikuwa na maswala yangu mimi na yeye na kile ninachonambia mimi na nikamwambia kitu kimoja ningekuona una akili ungekuwa na focus katika kuona kama ubuni mradi wa biashara nitakusaidia kama nacho mm -hmm. kisha na kichukua tutamsaidia wewe na mtoto pia kwa sababu familia na siwezi kugombana kuachana familia siwezi kuachana zaidi mm -hmm. hii na wazangu sina tatizo lakini anapotengenza vingine haviwezi kuwa akatengenza vitu kama inakuwaje diamond laba anaweza kachana zaidi akawa namba kama mm. ikaenda kwenye interview nini afkozakaakata siwezi kukubali kwa sababu hata kwa nyadha rais Saidi hizo hizo. Saidi kwa shamamlisha hmm. kukubaliana yeah. kwamba wewe ule ujozi ulikubali hey. na ukawa unaulea na, na lakini kwa makubaliano haya. Kabisa. Ikarudi ikakaa kuna skitu vitu vitu ikakaa nakumbuka kuna kipindi na samahani ukisikia vitu mm. ukimuuliza yeye anasemaje? Anakataa. Anasema, ye. Anakata. anasema Nisi, sio yeye. Na watu ambao ombaona kabisa anaandika ni watu ambao sasa hivi ndioona anavurisha hizo clip za baadhi ya picha zinazokuwa naye mimi na kati tuna mausiano okay kaka akona kipindi mama yake akaja nyumbani oo oh, mwanangu kwa sababu ile kaa time sasa mausiano yangu bi nini inakuja swala mtoto kama mtoto hivi ndivyo najua kwao oh, kama ni mtoto mbosi la kitu gani kitu gani au kitonyesha mazingira kwamba na ah hii na ile na mtoto mtoka kwa kada akaja wao oh, mwanangu usijui takibenzu 20 jarakata kuzungumza naye vingine vikija tu anatuma sio kuna mtu anakuwa na maagizo baada mama oh meinda, siyume, mkata, kunye, eh, katika media mama Nasikiza kwa Ma, kakumbia, yangu mimi na yangu mimi na so, kuna mimba, kuna mtoto msija yeah. mkata mtoto na mtoto ni mlea na kila la wiki mwanao anachukua laki kila wiki ambapo saa za kitu ya rafomu mulia ukiacha mbili na hivyo nilimwambia mwanao biashara itakusaidia ufanye umbea kwa baadaye usifocus kwenye masuala kwenda kumtukana dadah usifanya kwa sababu tutaka umarufu katika aiwezi mbaya mtoto afu mtoto wangu na mtoto wangu, wangu wa sauzi, kwa nini kwa nini mtengeze Of course kuna viongozi wengine ambao walishakatokea wakati leza wakatembea na mtu akawa na mtoto baada ya na mtoto lakini mtoto inaenda kunakuwa kuna heshima kuna kati ya huyu na huyu inaenda mpaka mtoto ataanjia ah funny bana, ni mtoto wake funny lakini anatambika kwa heshima mm. ukimtarumisha mtoto unamwabudia fiche yake atakwenda kwenye mitandao kitalivu mm. kisaikolojia okay. tatibu anasema oo oh, si nini nini mimi sifanye hivyo never kwa kitu vinaenda mm -hmm. kachofanya mimi nikakata line kabisa ya kimahusiano kima na kimahaba e, mimi nae nikata kabisa nikakata ikawa maswali ni ya swala tu ya mtoto basi ikaenda ikoje kwa social media zaile aka niuliza hivi na hivi kabi nikamwangalia nikamwambia nika baby nitokea hichi na hichi na hichi ni wanadamu amba siwezi kukamilika video kafanya na hivi na hapa napangia, fanya wangu hivi kabisa mtu mzima wakili sababu mpenda mm. mm. zari hana na kabisa kwa hiyo katika kipindi chote kile wakati taarifa zinaendelea nini hivi hujauzito wake uja, zari anajua anajua na kumalizia wakati huo watu wanazungumza kwa diamond kamtilikeza mtoto Lau, ule mtoto kabla kuzaliwa nimipa million saba atanuaa vitu vya ndani vya mtoto million saba kwa sababu sema atakujia nyumbani si mtoto atakapata kumwona jua milion saba na nini million 7 vitu watu si yote ya mtoto wakati mm, mm. wao nje mimi naonekana diamond ule mtoto lakini anatumia watu akasema Damon akamtelekeza anatukana ili mimi nikasema amtelekeza ah kumbe ni mwanae okay. mm -hmm. imagine kwa kime, unafanya vitu afuko wa wakati anaza kujifungua ule mtoto amelipwa milioni 2000 3500 kana 5 sawa na, na milioni 7 na kitu hospitali nikamlipia hospitali private mm -hmm. kuzaliwa nikamwambia on saba na kitu mtoto kuzaliwa kwa hospitali ka 60 na kuna daktari mwingine nikamwambia naomba salamu na sana mama mm -hmm. so mtoto kuzaliwa mama yangu ya mimi makita sabuja sana nimwombe katika mambo si mama, angu, si mama angu, angu, si angu. katika mambo wa kuona kuonekana kwamba hawa ni wanafiki, si wanafiki. Ni wangu mimi yule mm. afanya mimi mko mm. mwanzo ameitemgeza nafiki na ashakuwa na ujazo witu wangu mimi hawezi mtoto mtu mtu kwa sababu hakuna aliyekuwa na support si yangu si management yangu kwa sababu kabisa suwa la mm. mama Ule kazao ni mwanangu na kuomba nenda mtoto mamangu mimi mm. wakati na mtume mamangu aende ya kamone tuma watu akamrecord mamangu ili aadharisha tumekwemea amekuja amkomesheshazali sikaenda kwa makinia mm. Mwano kwa ah, inakuaje tuma kwa mm. ekaenda so, subiri samani kwa hiyo ila siku ambayo mama mamako anakwenda ha, hospitali haenda kwa mimi kwa mama tuto mezaliwa, eh. kwa sababu at the end of the day yangu mm -hmm. na mimi sikishtokea mm. na na hivi shamwabia za hivi ataona kama alizaliwa na kuna mimi zangu kwa sababu nilikuwa London ikaenda mamangu akatukua na kivingine masiala mungu kwa sababu ya kosa mimi salangu salangu. mamangu mimi. Mm. ni, mm. ni ile siku ambayo mamako na hospitali ilirudi kwa, yeah. kwa, kaina. Mm. kwa ile taarifa mm. ni ilitolewa mm. kutoka kwao. 100%. Naona naona kuna zime, zime mama mm. kama mm. so, mtu wakati anatumbo. nikasema kabisa kufanya hata na tumbo itaenda kana kumtengenezea madhara mtoto mm. na kuonekana jamaa huyu ana roho mbaya sana. Sisi mika wana mtoto, ukuda mchitizali, ukuda vitu vingi sana vyenye kwa sababu sio kila kitu cha kuongea, sio wanaume. Nimerudi kutoka Uingereza. Breki ya kwanza tu. Siku nimeenda kwa mtoto. Nimeralama mpaka asubuhi. Na mtoto wangu nisikiza kwa makini mm. na mtoto akati huko jamii kwa, kwa Diamond mtoto mm. kwa sababu ya picha anayotengeneza ili Diamond akaseme kwamba ni mwanangu zali ya zadiriki sababu kujua mimi na hivi na hivi na hivi hivi na kutoka hapo haikuishi hapo uwepo uh, wangu shangakisho kuanza kuandika mtoto kwao ikaan mtangu chini Mm -hmm. Imagine kishowaki estoy hizo zikaenda kwenye mtandao Kwa nini unatengeneza mazingira hayo? Swali so, lishatokea. Unataka utengeneze mazingira ya ugumu mimi nionekane si support mtoto au nataka nika. Swala so, nini? Nikuambia. so. Labda ni niku, kwa kifupi kwa nini umone hizi nyingi zimekuja zimetolewa hapa nyuma? Mm -hmm. Sababu kubwa baada mtoto kuzaliwa nikaomba mimi sina matatizo mtoto wangu tamleea mwanasheria wangu nikamwambia insurance na nika, nika, nika misingi ya kila mwezi ya malipo ya mtoto wangu upewa itakao msaidia sikiza karibu na wewe ule mwanzo unakuja kwa sababu tundu langu tumbo liko kubwa tena liko tumbo kubwa kwa mtoto mm. kwa sababu mtoto kwa ka ka ka kama ilo. Salama, na Ina kwa lokasaji fungua salama salama mtoto na ndiye mtoto wangu nani Ina kwenye masuala ya ma lipo, wangu huyo kila mwezi mpe account yako chakopo ni kwa sababu ilikuwa nikienda kwenye mtoto na kuenda na ki ki ki ki, ki, ki, ki, ki, ki kinauma zaidi ni kwamba zali hausiki chochote na mm. hausiki kabisa wanachukana watoto zangu mimi wa Halafu, Alafu sosia kutukanwa ni kwa sababu ya ujinga wangu mimi Kwa nini vi? kuna viongozi, kuna watu wengi tofauti tofauti ambao wakubwa tunajua, washaotokea mtoto lakini wanaishi na watoto kwa kwa nini utengeneze chuki za baina kati yao? Nataka mpige uh, na kacho dali fenika nikamwambia nika niteleza hapa na hapa na hapa na siotu hapo pia na na hapa pia wa, kwa mtajumuze yote lazima kuna meka, miaka kwenye ndoa sio kama amekaa sokoto na kulabata kuna na watoto wangu wa South Africa kwa sababu kitu kikija kwa tozangu, kina ni umiza sana sawa sio kwa management yangu familia yangu kwa sababu nimewaingiza katika matatizo ambayo kiukweli kweli hawakustahili kwa sababu ya ujinga wa mambo yangu mimi ndio mafanya pako oo